Əl-Hucurat surəsi, 18 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, Ey iman gətirənlər! Allahdan və Peyğəmbərindən önə keçməyin. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah eşidəndir, biləndir. Ey iman gətirənlər! Səsinizi Peyğəmbərin səsindən artıq qaldırmayın və bir-birinizlə ucadan danışdığınız kimi onunla ucadan danışmayın. Yoxsa özünüz də bilmədən əməlləriniz puç Yoxsa özünüz də bilmədən əməlləriniz puç olar. Həqiqətən Allahın Peyğəmbəri yanında astadan danışanlar, o kimsələrdir ki, Allah onların ürəklərini təqva üçün imtihana çəkmişdir. Onları bağışlanma və böyük müşafad gözləyir. Ya Peyğəmbər, şübhəsiz ki, səni otaqların arxasından çağıranların çoxunun ağlı kəsmir. Əgər onlar sən qarşılarına çıxıncaya qədər səbri etsəydilər, bu onlar üçün əlbəttə daha yaxşı olardı. Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Ey iman gətirənlər! Əgər bir fasik sizə bir xəbər gətirsə, dərhal onun doğruluğunu yoxlayın. Yoxsa bilmədən bir qövmə pisliyə edər, sonra da etdiyinizə peşman olarsınız. Bilin ki, aranızda Allahın Peyğəmbəri vardır. Əgər o bir çox işlərdə sizə uysaydı, siz əziyyət çəkərdiniz. Lakin Allah sizə imanı sevdirmiş, onu ürəklərinizdə süsləmiş, küfrə, itayətdən çıxmağa və asi olmağa qarşı sizdə nifrət oyatmışdır. Məhz belələri doğru yolda olanlardır. Bu isə Allah dərgahından olan lütf və neymət sayəsindədir. Allah biləndir, hikmət sahibidir. Əgər möminlərdən iki dəstə bir-biri ilə vuruşsa, onları dərhal barışdırın. Əgər onlardan biri təcavüşkarlıq etsə, təcavüşkarlıq edənlə Allahın itayətinə qaydana qədər vuruşun. Qayıtsa, hər iki dəstənin arasını ədalətlə düzəldin və insafla hərəkət edin. Şübhəsiz ki, Allah insaflıları sevər. Həqiqətən möminlər qardaşdırlar. Buna görə də iki qardaşınızın arasını düzəldin. Və Allahdan qorxun ki, bəlkə rəhm olunasınız. Ey iman gətirənlər, bir qövm digərini lağa qoymasın. Ola bilsin ki, onlar obrilərindən daha yaxşı olsunlar. Qadınlar da bir-birinəri işqənd etməsinlər. Bəlkə onlar obrilərindən daha yaxşıdırlar. Bir-birinizə tənə etməyin və bir-birinizi pis ləqəblərlə çağırmayın. İman gətirdikdən sonra fasiq adını qazanmaq necə də pistir. Məhz tövbə etməyənlər, zalimlardır Ey iman gətirənlər Çox zənnə cümana qapılmaqdan çəkinin Şübhəsiz ki, zənnin bəzisi günahdır Bir-birinizin eybini arayıb axtarmayın Bir-birinizin qeybətini qırmayın Sizdən biriniz ölmüş qardaşının ətini yeməyə razı mı? Bu sizdə ikrah hissi o yadar Allahdan qorxun Həqiqətən Allah tövbələri qəbul edəndir Rəhmlidir Ey insanlar Biz sizi bir kişi və bir qadından yarattıq. Sonra bir-birinizi tanıyasınız deyə, sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Allah yanında ən hörmətli olanınız, Allahdan ən çox qorxanınızdır. Həqiqətən Allah biləndir, hər şeydən xəbərdardır. Bədəvə ərəblər, biz iman gətirdik dedilər. De, siz iman gətirmədiniz, ancaq biz İslamı qəbul etdik deyin. Hələ iman sizin qəlblərinizə daxil olmamışdır. Əgər Allaha və Peyğəmbərinə itayət etsəniz, O, sizin əməllərinizdən heç bir şey əskiltməz. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhm edəndir. Möminlər yalnız Allaha və Peyğəmbərinə iman gətirən, sonra heç bir şəh şey şübhəyə düşməyən, Allah yolunda malları və canları ilə vuruşanlardır, məhzbələləri sadiq olanlardır. De, siz dininizi Allaha mı öyrədirsiniz? Halbuki Allah köylərdə və yerdə nə varsa, hamısını bilir. Allah hər şeyi biləndir. Onlar İslamı qəbul etdiklərinə görə sənə minnət qoyurlar. D. Müsəlman olduğunuzla mənə minnət qoymayın. Xeyr, əgər doğru deyirsinizsə, bilin ki, sizi imana müvəffəq etməklə, əslində Allah sizin boynunuza minnət qoymuş olur. Şübhəsiz ki, Allah göylərin və yerin qeybini bilir. Allah sizin nə etdiklərinizi görəndir.